і цілую ковдру там, де має бути її вухо. Прокінця, Соню, шепочу я. Вона невдоволено бурчить. Тоді я прослизаю в ліжко і обіймаю її. Бурчання поступово перетворюється на блаженний стогін. Тейт, треба вставати, а то на літак запізнимося. Вона миттю прокидається, обережно повертається до мене і стягує з голови ковдру. Що означає «запізнимося на літак». Я широко посміхаюся, намагаючись стримати нетерпіння. Підіймайся, одягайся і пішли. Тейт підозріло дивиться на мене. Її можна зрозуміти, адже ще немає і п'ятої ранку. Знаю, ти в курсі, як рідко у мене видається повноцінний вихідний, тож сподіваюся, воно того варте. Я сміюся і швидко цілую її. Все залежить від нашої пунктуальності. Встаю і кілька разів ударяю долонями матрацом. Так що підіймайся, підіймайся, підіймайся. Тейт теж сміється та скидає ковдру. Потім перекочується на край ліжка, і я допомагаю їй встати. Важко сердитись на тебе, Майлзе, коли ти в такій насназі. Зірочка, зірочка, зірочка. Ми виходимо у вестибюль. Кеп чекає перед ліфтом, як я її просив. В руках у нього пластикова склянка соку та наш сніданок. Мені подобається, як вони один до одного ставляться. Я трохи побоювався зізнатися, що знаю Кепа все своє життя. А коли нарешті розповів, Тейт розгнівалася на нас обох. Вирішила, ніби Кеп передавав мені всі її виливи. Я запевнив, що він ніколи так не вчинив. Точно знаю, Кеп один із небагатьох, кому можна довіряти. Кеп вміє підібрати правильні слова і при цьому не читати нотації чи давати поради. Він завжди говорив рівно стільки, скільки потрібно, щоб я добре задумався про свої стосунки з Тейт. На щастя, Кеп належить до тих нечисленних везончиків, хто з віком стає мудрішим. Розмовляючи з нами обома, він із самого початку знав, що робить. «Доброго ранку, Тейт», – каже Кеп, посміхаючись від вуха до вуха. Він подає їй руку, а вона дивиться то на нього, то на мене. «Що відбувається?», – запитує Тейт, прямуючи до виходу разом з ним. «Малюк запропонував покатати мене літаком, а я захотів взяти тебе з собою». Це ж буде перший політ у моєму житті. Тейт здивовано каже, що не вірить, що Кеп ніколи не літав. Чесне слово, якщо у мене таке прізвисько, це ще не означає, що я літав справжніми літаками. Вдячного погляду, який кидає на мене Тейт, достатньо, щоб цей день став одним із найкращих у моєму житті, але ще навіть світанок не настав. Зірочка, зірочка, зірочка, все гаразд, Кеп, запитую я в мікрофон. Старий сидить за Тейт і дивиться в ілюмінатор. Він піднімає вгору обидва великі пальці, але і ока від віконця не відводить. Сонце ще не з'явилося через хмари, так що дивитися особливо нема на що. Ми в літаку всього хвилин десять, а Кеп вже вражений і зачарований, як я і розраховував. Я знову зосереджуюсь на управлінні судном, доки не набираю потрібну висоту. Потім відключаю навушники Кепа і повертаюся до Тейта. Вона дивиться на мене з вдячною усмішкою. Знаєш, чому ми тут? Вона озирається на Кепа, тому що він ніколи не літав. Я заперечливо хитаю головою. Час вгадано ідеально. Пам'ятаєш, як ми поверталися від твоїх батьків після святкування Дня Подяки? Тейт киває і в її погляді спалахує цікавість. Ти тоді спитала, як це – милуватися сходом на такій висоті? Описати це неможливо, я вказую на ілюмінатор, це треба бачити. Тейт відразу повертається до вікна і притискає долоні до скла. П'ять хвилин вона сидить, не рухаючись, і дивиться. Не знаю, як це можливо, але я закохуюся у неї ще сильніше. Коли сонце прориває пелену хмар і весь салон наповнюється світлом, Тейт нарешті повертається до мене. На очах у неї сльози, але вона не вимовляє жодного слова, тільки стискає мою руку. Зірочка, зірочка, зірочка, почекай тут, говорю я, спочатку допоможу вийти кепу. Шофер відвезе його додому, а ми з тобою поїдемо снідати. Кейт прощається з Кепом і терпляче чекає, поки я допоможу йому зійти з трапа. Він крадькома подає мені дві коробочки і з хвальною усмішкою дивиться на мене. Я засовую обидві упаковки в кишеню куртки і збираюся знову піднятися на борт. Гей, малюку, кричить Кеп, перш ніж сісти в автомобіль. Я обертаюсь, Дякую, каже він, вказуючи на літак, за це. Я киваю і хочу подякувати йому у відповідь, але він уже зник у машині. Я піднімаюся трапом. Тейт розтібає ремінь безпеки, поспішаючи вийти з літака, проте я сідаю на колишнє місце. Вона тепло усміхається. «Ти неймовірний, Майлзе Мікеле Арчер. Повинна визнати, ти дуже сексуальний, коли виконуєш свої обов'язки пілота. Треба влаштовувати таке частіше. Тейт чмокає мене в губи і збирається підвестися, але я знову її саджу. «Це ще не все, – говорю я». Беру її за руки і роблю повільний вдих, готуючись вимовити ті слова, на які вона заслуговує. Того дня, коли ти спитала мене про схід, я зазираю її вічі, дякую тобі за це запитання. Я тоді відчув уперше за шість років, що знову хочу покохати. Тейту сміхається і швидко видихає. Потім закушує нижню губу, щоб приховати посмішку. Я торкаюся її губи злегка. Відтягую великим пальцем. як ж просив так не робити. «Люблю твою посмішку майже так само сильно, як тебе саму». Я знову цілую Тейт. Очі не заплющую, щоб не помилитись і витягнути саме чорну коробочку. Очі Тейт здивовано округляються. Вона дивиться то на мене, то на коробочку. Підносить руку до рота, щоб придушити вигук. «Майлзе, це не те, що ти думаєш, квапливо кажу я, відкриваючи кришку, під якою лежить ключ, точніше, не зовсім те». Я з полегшенням бачу, що очі Тейт широко розплющені і сповнені надії. Судячи з посмішки, вона також цього хоче. Я вкладаю ключ її у руку. Декілька хвилин вона дивиться на нього, потім піднімає на мене очі. Тейт з надією питаю, ти до мене перейдеш. Вона ще раз кидає погляд на ключ і вимовляє два слова, від яких я посміхаюся. Чорт, та, звичайно. Я нахиляюсь і цілую її. Наші ноги, руки та губи стають деталями однієї головоломки, які ідеально підходять одне до одного. Тейт перебирається до мене на коліна. Нам тісно, але це чудово. Тільки я не вмію готувати, попереджає Тейт, та й з пранням ти справляєшся краще. Сама я просто закидаю в машину кольорове у переміж з білим. І ти вже в курсі, що вранці я не найприємніший співрозмовник. Вона стискає моє обличчя долонями і видає одне застереження за іншим, ніби я і сам цього не знаю. «Послухай, Тейт, я хочу, щоб ти влаштовувала в моїй квартирі хаос. Щоб твій одяг валявся на підлозі моєї спальні. Щоб твоя щітка стояла у моїй ванні, а туфлі у шафі. Щоб у холодильнику можна було знайти залишки твого нікудишнього куховарства». Вона сміється. «Ах так, мало не забув, кажу я, дістаючи з кишені другу коробочку». «Відкриваю її. У ній обручка. Ще я хочу, щоб ти залишилась у моєму майбутньому». «Назавжди». Тейт вражено відкриває рота, завмирає і дивиться на обручку. «Сподіваюся, вона не сумнівається, оскільки сам я ані трохи не сумніваюся, що хочу провести з нею решту життя. Ми разом півроку, але якщо відчуваєш, що це твоє, значить це твоє». «Мовчання Тейт мене турбує, тому я швидко дістаю обручку з коробочки і беру її за руку». Тейт, чи згодна ти порушити правило номер два? Тому що я дуже хочу, щоб ти вийшла за мене заміж. Тейт навіть не потрібно відповідати так. Її сльози, сміх і поцілунок виразніші за всякі слова. Вона усувається і дивиться на мене з любов'ю та вдячністю. Вона прекрасна. Надія, яку вона подарувала, прекрасна. Посмішка на її обличчі прекрасна. Сльози, що струмують її щоками, прекрасні. Її любов прекрасна. Тейт тихо видихає, повільно подається вперед і лагідно притискається губами до моїх губ. Її поцілунок сповнений любові, ніжності та мовчазної обіцянки, що тепер вона моя. Назавжди, Майлзе, шепоче вона мені, дражня чи, лоску, чи диханням мої губи, я ніколи не кохалася в літаку. Я посміхаюсь. Тейт ніби проникла у мої думки. А я ніколи не кохався з власною нареченою. Її руки повільно ковзають вниз по моїй шиї та сорочці, доки не знаходять застіпку джинсів. Думаю, це потрібно виправити, вимовляє вона, завершуючи фразу поцілунком. Коли наші губи зустрічаються, моя броня остаточно розвалюється на частини, а льодовик, що оточував серце, тане, перетворюючись на пару. Хто б не вигадав вираз «я любитиму тебе до самої смерті» явно не знав такої любові, яку пізнали ми, Стейт. Інакше цей вислів звучав би так, я любитиму тебе до самого життя, тому що саме те й зробила Тейт. Своєю любов'ю вона повернула мене до життя. Епілог, мені згадується той день, коли ми з Тейт одружилися, один із найкращих моментів у моєму житті. Пам'ятаю, як стояв наприкінці проходу разом із Гієном та Корбіном. Ми чекали, коли Тейт увійде до церкви, і раптом Корбін нахилився до мене і прошепотів. Майлзе, окрім тебе, ніхто б не зміг відповідати моїм стандартам. Радий, що це ти. Я також радий, що це я. З того, часу минуло більше двох років, і щодня я закохаюся в неї сильніше і сильніше. Я не плакав, коли ми одружилися. Її сльози капали, капали, капали, а мої ні, і я не сумнівався, що ніколи не зможу заплакати. Принаймні не так, як мені хотілося будинок. Вісім місяців тому ми дізналися, що у нас буде дитина. Тейт не намагалася завагітніти, але і не намагалася не завагітніти. «Станеться, так станеться», – говорила вона. І ось сталося. Коли ми дізналися, то обоє були в захваті. Тейт розплакалася. Її сльози. Капали, капали, капали. А мої ні. Я був щасливий, але й наляканий також. Боявся страху, який приходить, коли дуже когось любиш. Боявся поганого, що може статися. Боявся, що спогади затьмарять той день, коли я знову стану батьком. І це сталося. І мені, як і раніше, страшно. Нестерпно страшно. Дівчинка оголошує лікарський. Дівчинка, у нас щойно народилася дочка. Я знову став батьком. Тейт стала матір'ю. Відчуй же щось, Майлзе. Тейт дивиться на мене. Знаю, вона бачить у моєму погляді страх. Їй зараз дуже боляче, але все ж таки вона змушує себе посміхнутися. Сем шепоче Тейт. Вона вперше вимовляє в голос ім'я дочки. Наполягла, щоб її назвали Сем на честь Кепа, якого насправді звуть Семюель. Більш прекрасного імені і придумати не можна. Медсестра підходить до Тейт і подає їй Сем. Тейт плаче. Мої очі, як і раніше, сухі. Я, як і раніше, занадто наляканий, щоб відірвати погляд від Тейт і подивитися на нашу дочку. Я не боюсь того, що відчую, коли її побачу. Я боюсь того, чого не відчую. Боюся, що минуле вбило в мені здатність відчувати те, що повинен відчувати кожен батько. «Іди сюди», каже Тейт. Я сідаю поряд з нею на лікарняне ліжко, і вона простягає мені сем. Руки у мене тремтять. Я заплющую очі і повільно видихаю, перш ніж наважуюся знову їх розплющити. Тейт обережно кладе мені руку на лікоть. Майлзе, вона прекрасна. Просто подивися. Я розплющую очі і різко втягую ротом повітря. Сем як дві краплі води схожа на Клейтона, тільки каштанове волосся, як у Тейт. А очі блакитні. Мої очі. Я відчуваю. Все повернулося. Все те, що я відчував, вперше взявши на руки сина, я відчуваю тепер, дивлячись на дочку. Те, що я нездатний на батьківське кохання, було останнім страхом, який мені залишалося подолати. Один погляд на Сем і страх зник. Вона вже стала моїм героєм, а їй же всього дві хвилини від народження. Тейт, вона така гарна, така гарна. Голос у мене обривається. Обличчя залите сльозами. Вони капають, капають. Капають. Вперше, як я тримав на руках Клейтона, я плачу від радості. Райчел мала рацію. Біль залишиться зі мною назавжди. Який страх. Але вони більше не становлять усе моє життя. Це лише окремі миті. Миті, які блякнуть у порівнянні з кожною хвилиною, що я проводжу у Стейт. А тепер і з кожною хвилиною, що я проводжу у Сем. Я, Тейт та Сем. Моя сім'я. Я цілую доньку в лоб, потім подаюсь вперед і цілую Тейт на подяку за те, що вона знову подарувала мені щось таке прекрасне. Тейт опускає мені голову на плече і ми разом дивимося на неї. На нашу дочку. Як же я люблю тебе, Сем. Я дивлюся на досконалість, яку ми створили разом із Тейт і раптом мене осяює. Воно того варте. Такі моменти варті того, щоб пережити спотворене кохання.